Sant Josep de Calaçans va ser el fundador de les escoles Pies. Va néixer per Alta de la Sart, un petit poble catalanoparlant. A Amb 12 anys Josep deixa el seu poble i se'n va estudiar a Més tard decideix que vol ser sacerdot. El riu Tiber es desborda. Com a resultat, moltes persones pobres van quedar sense sostre. Observa llavors que molts nens no tenen manera de tenir formació. Pensa crear una escola gratuïta oberta a tots els nens. Així es como se va a crear la escuela privada